Може, це правда, а може, це тільки так мені здається. Вже минуло, а може, небаром мене три роки, як мій син прийшов на світ. Де ти, мій сину, тепер? Не смію питати, чи ти здоров, бо не знаю навіть, чи ти живеш, моя дитина. Як легко б мені на серці, якби я знав, що ти – сино, разом із матір'ю, що ви обоє живете здорові». Тоді я не почував би себе тут таким нужденним і опущеним. Хмари не видавалися б мені такими понурими, але до опустиня не була б для мене така студенна, така безкрая. Богі люди прогнали мене від себе, покинули, забули мене. Моя душа роздерта тисячними ранами, моє тіло кинене повільній певній загладі на потало. Ось як сину довелось мені, твоєму батькові, святкувати твої родини. Коли думаю про тебе і про твою матір, сину, боюся, що розпука доведе мене до божевілля, коли я ще досі не збожеволів. Скажіть мені, люди, де вони обоє? Чи вони живуть – даремне питання. Мої товариші обогі, нужденні так само, як я, і не знають нічого. Мовчать горе, мовчить снігова пустиня, мовчить буйний вітер, не віє з далекої України. І ти, моє серце, засни. Та про те, як дивно, в самім куточку мого серця притаїлося щось – Воно мале, марне, бліде. Це надія. Може, неприятель який заляв мій край і вдерся в мою хату? Пригадав собі, як я побачив мого сина на руках матері, що йому довелося покинути жінку і дитину. Ця згадка спасла мою дружину з дитиною від ганьби і смерті. Лиш одно мене лякає. Чорна змора мучить мене днем і ніччю. Все стає мені перед очима жахливий образ смерті, який я бачив у Мункачі – Боюся назвати по імені цю страшенну пошесть. Не можу дивитись на тих жовнірів із запалими, почорнілими обличчями. Вони висідають із поїзда, який привіз їх сюди з моєї рідної землі. Ніхто не сміє приступити до них, привітати їх. Лиш пес біжить їм на Хтось крикнув, хтось стрілив, пес жалко заскавулів і тікає. Звір'я мусить заплатити ранами за своє прив'язання до людини. Бо навіть собака не сміє зблизитися до хорих на холеру, щоб їх привітати. Жовніри кладуться на землю біля поїзда і в'ються в судорогах. В кінці хтось являється і спокоює їх. Смерть. «Може, моя дружина з сином?» Ох, зимний піт виступає мені на чоло, геть від мене пекельний привиде, не муч мене довше. Люди, люди, тяжко мені, тяжко. Та хоча ця змора доводить мене до божевілля, то я таки не можу повірити, що ти, сину, вже не мав би жити. Не може мені в голові поміститися думка, що твої рученятка, які колись так міцно обнімали за шию батька, вже застигли і спочивають непорушно в холодній сирій землі. «Ні, ти живеш, мій сино, разом з матір'ю». Так, ви обоє живете. Я цілую твою маленьку головку, мій сину, і желаю тобі, щоб ти ніколи не зазнав долі свого батька. А як виростеш великий, не будеш тужити за мною, як я за тобою, бо не зможеш пригадати собі, що й ти колись мав батька, і бавився, та сміявся на його руках. Мати скаже тобі, що твій батько згинув на війні, і ти будеш з пошаною згадувати моє ім'я. А як запитаєш матері, де моя могила, то мати скаже тобі зі сльозами, що твій батько спочиває десь далеко серед буйних степів Великої України. України. Ані мати, ані ти, мій сину, ви обоє не знатимете, що я не лежатиму в нашій рідній українській землі. Тільки десь далеко, на чужині, вовки сіроманці розірвали й рознесли мої кості по албанських нетрах, покинених Богом і людьми. Будь здоров, сину мій, навіки. Навіки? А може я тебе і матір знову побачу? Ах, що це за думка? Я тебе й матір побачу. Яка чудова мрія. Я тебе й матір побачу». Невже ж це не божевілля думати про те, що зі світового пекла, в яким усе людство карається, і цієї холодної безодні, в котрі я тепер гину, я вийду живий і знов побачу вас обох живими і здоровими? Давно вже це було, як я, сину, отримав останній лист від твоєї матері. Написала мені, що коли запитала тебе, де тато, то ти глянув своїми синіми очнятами задумано далеко перед себе, показав своєю малою ручкою кудись і сказав там. І тепер, скоро тільки гляну на оцю чорну гору, що понуро грізно буваніє переді мною, то все здається мені, ніби чую, як ти говориш «там». Ох, сину мій. Там, на цій горі, сидить смерть і вже простягає свої руки по мене. «Доле, доле, облегши мені мій безтямний біль. Хай ободаю сні побачу мого сина на руках моєї дружини». Коли ж мені таки судилося вмерти тут, то хай я перед смертю з божеволею, і, будаю хорій уяві, мрію про своє родинне щастя, до котрого ти на все мені затріснула браму, дола моя. «Я не тужу за ніким», – сказав Дубровський. «Проклинаю цілий світ і сержусь навіть на своїх родичів. Навіщо вони привели мене на світ? Невже це ножденне життя варте того, щоб його цінити і за ним тужити?»